Oh uh -huh. Aleikum të ndëruar të li shikuës ku do që jeni duke në ndjekur, pa që edhe mshira, laut, qof me ju. Mirëse të kohemi në emisionin duke kërkuar përgjigje. Sante me nejë për të për jodhen përgjigje pyëtje vetuaja, është hoqja jonë Enis Rama. Hoqë, sëremu aleikum dhe mirëse. Aleikum salam, mirëse u gjirë, zot i shpulli për tesën. Po, amin në shala dhe juve për prezencën të uaj. Ndërko, përshkoj me pyetje në parë që ka rrit nga një tëlishikuasi cili ju pyet. Kështu, në fakt ju përshëndet fillimisht me përshëndetin islamë dhe me pas të dojë atua përrashtroj këtë pytje, thot, sepse nuk e kam shumë të qartë, kam ledzuar, thot se në qovë se japim të qka hua Allahut, thot, që Allahut do të nashë problem me shumë fishin e saj. Uh, ju pyetëshiku se çfarë duhet të japim saktësisht uh, Allahut si u ha, çfarë ne kupton kjo dhe më pas uh, cili është shpërblimi i shumëfishuar që kthehet nga Allahu. Uh, ë fillimisht falënderojmë Allahun për gjitha të mira që na i ka dhënë dhe i lutem Allahun të na japë sukses në këtë emision tonë, ë uh, që të përgjigjemi si duhet dhe që të shuajm etjen e shikuesve tonë në lidhje me atë që i Bren dhe i, i shqetëson apo edhe nuk e din dhe nuk e njeh në raport me me fenë e tyre. Është vërtetë se ka ajete kuranore të kësaj natyre tek këtë kuptim që Allahu xhallahu ala u thotë menzen lladhi yuqridu llahi qardan hasana, kush s'i jep Allahut borxh. Është vërtetë se në aspektin në jashtë, nëse nëriu el-dzenaitin habitet, kush ka mundsi, Allahu i çert i pasur, Allahu që është i gjithëfuqishëm dikush t'i jap kohë. Mir po, këtë nuk ka të bëjë me Huan që na japim Allahut. A dyshim? Për ka të bëjë ka të bëj me vlerën e dhenjës e fukareve. Atëra Allahu Azo Gjell po thuaj se, po del në anën e tyne, dhe po undihmove atyre, Allahu Gjell e Gjell e Hu pa mërë përsi për këtë, që ta konsideron si bërqë. Dhe fjole a bërqë në këtë ajet, nuk është përshlim bërqë Allahut, për është përshlim garans e këthimit, dhe dhe që stimulën të pasurit, që të ndihmojn të varfërë. Dhe kjo dhenje dhe Nuk dhe shkon hoqë, nga se garantuese për këthimin e kësaj që ti këdhen është Allah o i manuar. Andaj, kur ti dikujt, e abdikujt, përthuaj se Allah o të përjep hua. Andaj, a ka garantuese më i madhë dhe më i sigurt se do të këthejet aja qëfar ke bërti ose i këdhen një kësaj Allah o i manuar nuk ka. Andaj, edhe këtu kemi edhe një stimulim tjetët e radhës. Në qofë se në këtë dhe botë i abdikujt hua, A tërë e huaja do të këthet me aqë se i këdhen. Nuk duhet të shtohet as një cent nga si kjo logaritet ka matë. Për dalim me marveshen dhe kontratin e huas ma allan. Allahu azhë gjerë për thët po, fillimisht, aj po të garanton se ta këthen. Do në është sigur se nuk du të humpësh asësi. Do ta këthen. Por pasaj këthimi është i një natyre tjetër. Jo që farë në njërë imë mësuar dhe edim si musliman se këthet. Anda thëtë, a qe Allahu azël ti a shumë fishon, shumë fish. <temjate> dhe para mendon kur një i pasun thot ta shumë fishoj. Nga se çdo kush përdor fjalor për përstati me pozitin që e ka. Për shembull, nëse nëse një mbret thot kush më informon për një ngjarë një caktuar kush masirën do të këndë, do të këtë shpërblim të madhë nga une. A ka mundësi që na të mendojmë se mbreti shpërblimi i madhë që a e thot është 90 euro? Ja, nuk është e mundëshme. <tër> Oshtë në që ka që na nuk e mundësi me arritë. Dhe këso na, na silim me njëri, e kur zoti gjithësisë, që për te nuk paracet pasurija asëgjë. <tër> nuk kam fund të kaj. A i thotë shumë, parëmdojë sa është këthimi, për atë që ndihman njerëzit në rrugën Allahot Azojel. Ju ndihman të varë përre, të vëbëgteve, jetimëve, të vejave, të tjere që farë, kush do kofë që ka nevoj për ndihmane, për ndihmane ti. A në kjo e jet është stimulim, se po ndihmuam të tjereve, atër Allahot Azojel këtë e trajton si hua dhen ati, dhe me këtë e garanton se na e këthen, dhe pasta i vazhdojn se këthimi do tjetë i shumë fishuar dhe ishtuar në kuptimin asaj që flet Zoti, jo në kuptimin asaj që njerëzit komunikojnë me vetë. Prandaj ajo që Allahu thotë shumë është vete shum më thellë shumë nd raport me ato që kanë ndihmë në jetën e jetën e kësaj bote. Për këtë borxh do të thonë që e kthen Zoti. Njerëzit janë kurioshtar të dinë o kthehet kjo mirë në këtë dynja apo në ahiret sepse rrallëherë njerëzit secilat janë do të thoha të përgatitur të presin shpërblimin nikos në periudhë të gjatë e lere në uh -huh. në ahiret. Ja, Padhyshim për këtë. Padhyshim, padyshim, e të mirat nuk janë të rezervuara vetën për ahiretin. Sikur që si dhe të këqiat nuk janë të rezervuara vetën për gjhenimin atje. Jo, të mirat që janë të rezervuara për ahiretin, janë të veçanta për ahiretin. Por ato reflektojnë edhe me pozitivitet, edhe me dobiën një në kësa i bota. Për këtë arsujë, në një hadith, pekamberi sërallahu aleyhësallem ka thonë, shërani të sëmuarit e juaj me sadaka. Ta në që se kini të smudës të pe, e ki një fëmijtë smut, e ki babën smut, e ki nanën smut, e ki gruan smut, këndë që e ki smut, është normal e me shku të këmjeku dhe me kërku diagnozën dhe në bazë diagnozës ti marrës medikamentet për kace, dhe duhet ta bësh këtë. Mirë po, kras përdërimit të këtëri medikamenteve, që ti i a ja japë të se murit përshuruar, përdore edhe një medikament që nuk ta përshuan mjeku, po edhe që nuk ta japë i gjithdhishme. Allahu azo gjell, i të le kam su Muhammede sallallahu sallam, japi 5 euro fukaras, japi 10 euro, japi 50 euro, sot e që ti ki mundësi, që nungushtosh, dhe thuj zotit të madnuar, o oh Allahu jem, si kur që unë u bona sebep, ta gëzaj këtë fukara, dhe ta mëshiraj, mëshiraj e të semurin tim, dhe gëzana me shërimin e ti. Shikaj që fa marveshe, emre këllushme, dhe në këtë mënyr, ne ki mundësi të pë ju vetëm në, në botën tjetër. Andaj padyshim përfitojmë si jo edhe kët botë para se të vijë koha për botën tjetër, padyshim. Allah ju shpërblet ndaj herë përgjigjet me të vërtetë janë edhe shumë të prekshme. E uroj që kështu të rishikuesit ant ndantëk naçur me përgjigje dhënë nga ju. Ndërkohë një rishikuesi tjetër më sakt Adelina na përshëndet si zakonisht siç bëjnë të rishikuesit të tjerë dhe thot kërkoj nga hoğa në çoftë se ka mundsi thot të na flas më shumë di diçtë rreth dervishve sepse E, nuk e kam të qartë ideologjinë e tyre se në çfarë pasohet. Shoh manifestime të ndryshme të besimeve të tyre dhe sikur kjo na irriton tha tani farforme, më saktë në çka besojnë ata dhe diçka rreth tyre. Po përse ty tek derveshët dua të them që unë i kuptoj shikuesit dhe muslimanët përse si që ndoshta nuk kanë çastë të drejtë për drejt në informimin për fen e, për arsye të të të, të ndryshme dhe pastaj shohen manifestimet e ndërme të, të muslimanëve. Dhe bëpason, e pse kë këso e pse kë këso e pse kë këso është më. Andaj nuk duhet marë të marrë qendrim negativ ndaj të gjithëve. Po. Për këtë arsye më shumë këtë hyrje në këtë përgjigje e bëra do të thot për të falendëruar kët pyetës që na ka pyetur, qase nuk ka dashur që gjithë ti vendos në një në një kënd dhe ti aqozëm të, të gjithë kur kanë dar petyne, deci çe ai asha çoste e çuditshme. Dhe, dhe un, un, un uroj që dhe kërkoj mundësisht që çdo kush nga shqiptarët nga muslimanët ç'u vepron. Po sa të shënojë veprim të pahishëm, për shembull, shë një veprim që më për të vetë, ndoshta transmetohet se musliman, në anë martëishtomet kanë bërë diçka të pahishme, pa. mos ti mendon se kështu të isë Islami, jo. Por të pyet ndonjë hoj, atë hoj pash kështu, unë e di që Islami nuk ka të bën më sërëskushën këta, çka janë këta, këta ekzistimorë. Të dhe që gjitho kështë të identifikuar në basë të vej përse ti, e jo që me veprime tonë të pa matura, të pa koordinuara, me djenë, të pa kontroluara, të pa leqytimuara, të, të, të, të, të, të, të njëlozë të fatë kësish islami që është i pasër nga gjitha këto një ullavë. Se përket dërveshve, janë një, një emërtim që përshinë në vejt në ti grupacionit të shumë ta. Nuk kam mundësit ashtë të thëmë se dërveshët janë këta këta përse nga se ka të tjertë që janë ndryshë. I më mund të thamë me plët përgjësi, se dërveshet me të gjitha grupacion e tynë, me dëlimin dërmet vete, janë grupacion i devijuar, që nuk e ndjekë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Dhe që ata kanë përzjet për vetën e tynë, rrugë dhe metodat e tjera, që mendojnë se janë të sakta dhe të pranuar atë këllahu azo gjelë, për të jashprehur zotit e tyre adhurimin ndajti. Nëdo të të them se adhurimi ndaj Allahut asgjë nuk është nuk është për etikeve tona, e as e çeveve tona, as e dëshirave tona. Kush don të adurojë sikusi don. Jo sipas kuptimit që më është gabim. Po. Allahu Azzezu ka dërguar Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam duke na dëshmuar përmes këtij dërgimi se e ka çelur një derë të mëshirës për neve. Ha. Ja mënyra ideale do t'aja. Dhe nuk ka mënyrë tjetër që pranan Allahu vazal adhrimin përveç ajo që është në përputhje me aq farkar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, qofshin drejmeshët, qofshin ata të tjerë, qof kurdo qof. Duhet që ti përmirësojnë veprimet e tyra, duhet që ti përmirësojnë konceptet e tyra, besimet e tyra, kuptimet e tyra, çdosian që ka të bëjë me fenë e, fen e tyra, duhet ti përmirësojnë në mësimet e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O ne bëj këtë veprim, aka bësh te Muhamedi sallallahu, nuk ka bër anuloja, automatikisht Un, Allah aqabu, Un e gjithsubej dhëkër, e përmend Allahu me një fjalë caktuar, a ka bue sa ka bue. Unë për shembull kam ne xhitë qëin nat mall atë ta dhurellon, a ka bue se mëson skabu, zbret poshtë. Unë e dëshroj të i fali pesë vakt, ai ka fal mëson, po i ka fal, fal e kështu me radhë. Donët se Allahu thotë la katkan la kum fi rasulillahi wa satun hasana, ju e kanë ndër dërguarin e juaj shembullin më të mirë. Kur Allahu thon këtë ayat, shembullin më të mirë në kupton shembullin vetëm. Se jo nuk është këtu që përse më të mirën, nëse no ka të mirë po kjo është më e mirë, jo. Nuk është një kuptim të krahasimit. Jo, po kjo është në kuptim të fiorës përfundimtare, më i miri dhe i vetmi. Kjo duhet të kuptohet kjo është më e mira këtu, jo jo në krahasuese. Kjo është më e miri, ka tërë të mirë, jo ja s'ka më të mirë. Në kuptimin që s'ka tërë as të mirë as pa të mirë. Shëmbëtyra juën e vetme për të adhuruar Allahun Azza wa Jall është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse këtë rregull e kemi parasysh Atë kemi shumë lehtë të identifikojmë veprimet e çdo kujt dhe të dimë sa, sa janë afër festës ose janë larg asaj. Shumica dërrmuese veprimeve që i bën të ashtuquajturit dervish, me të gjitha fraksionet dhe grupastionet e tyre, nuk janë në përputhje aqfar ka arë tjure, me as çfarë kaur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe mos përputhje atyre me mësimet e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kupton dy gjëra. E para, mos përputhje në esencë do ata bëjnë veprime që esencialisht janë kundërshtim me çfarë ka ardhur më to mëson. Kjo është e para, që duhet të kuptu. Do, esencialisht, për shembull, Muhamedi alayhi salatu vesselam ka ardhur që të rënë të gjitha ndërmjetësimet që qëndrojnë mes njeriu dhe Zotit. Po. Kjo është esenciale, kjo është parimore e tërësh pejgamberit as. Dorso ata mund këtë të promovojnë përmes teqeve, turbeve, shehlerinëve të tyre. Andaj nga ky aspekt ata bindesh esencialisht dhe thelbesisht me atë çfarë ka Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është një pjesë e veprimeve të tij që dëshmojnë devimin të e tij. Do të thotë një pjesë tjetër e veprimeve të tij esencialisht pajtohet me atë çfarë ka Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, por esencialisht pajtohet mirë, por në reflektimin praktik ka devime. Sikur se përshëm përmendje Allahut pajtohemi me Duhet të. Duhet ta përmendim Allahun në lutur. Mirë, por mënyra si ta përmendim Allahun azjel donë kur kur kjo përmendni si adhurem. Po. Ka lënë në fazën praktike, atëra ata binë të vjem. Donët ose kanë devijime në aspektin thelpsor dhe esencial të përmesës që bien dash me Muhamedit al sallallahu alaihi dhe sallam, ose thelpsht janë më të pajtim. Një parim janë pajtim me ishim të Muhamedit, një paraflektivi praktik është në kundërshtim me atë që ka Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Në këtë është merita kuptojmë, tonë që dimë të ndajmës mes mes mes xherave. Po, andaj dervishët, thash ja është një, një emër i përgjithshëm që në vetën e tij përmban grupacione dhe fraksione të ndryshme e që ata kanë dallime të mëdha pastaj ndër me vete por që në përgjithësi thash veprimet e tyre bien ndajmë psimet të bien ndajmë psimet e Muhamedit Hasan në këto dy në këto dy pika Para ta cilat nuk kanë njohuri, un mendoj se kjo përgjigje i plocën gjithato paragjykime të, uh, para të thoya ose ide të që kanë pasur në caktim të duhur. Ndërkohë pyetja radhës uh, lidhet me mënyrën e faljes, thotë se Resulullah sallallahu alaihi wasallam uh, më tregonin thotë një televizionese se, se cila ka qenë mënyra. Kam dëgjuar që jo vetëm një mënyrë është falur i dërguar i Allahut ndaj uh, na frisni uh, për çfarë mënyra sho tjera bëhet fjalë. Um. Kufizoze për mënyrën e të falurit. A. Do thotë, këtë duhet ta largojmë një këç kuptim nga vetja jon. Cili është ai këç kuptim? Ai këç kuptim është sa ne mendojmë se mënyra e të falurit nën kupton dhe për frikën dhe kufizohet vetëm tek vendosja e duarve. Apo për shembull, nëse oni vendosin duart tek kërthiza, atëre kjo është mënyra që është fal pejgamberit sa. Dhe on me kët demonstroj pajtueshmërinë time me formën e namazit pejgamberit sa. Ose Tjetra, i vendosi duar në gjokësin tim, dhe unë përmes kësaj mendej se unë e jam duke u falur, si pas mënyre se pejgamberin të asam. Jo, kjo shumë, shumë është e ngusht, shumë është e cekt, kjo. Mënyre e pejgamberin të asam e namazit, forma e namazit të pejgamberin të asam përfin shumë, shumë, shumë ma te përveprime se të përku vizun të këvendosja durve. Apo të klevizja tyre kër shkojmë rëku edhe ose kër ngjitimi nga ajo Prandaj, Lënë pyetja çka nuk guxon të ndro, çka duhet t'jetë njëj gjithmonë njerëzit. Kjo, kjo kjo kjo është kjo është mbronësi. Na na na e dim se shkollat juridike kanë përcjellur në bazë të kuptimeve të tyre dhe argumenteve që i kanë poseduar, kanë përcjellur tek pasuesit e tyre reforma të namazit të pejgamberes sallallahu alaihi wasallam. Në në çopse do të do të do të dhë të dhë qasemi këtyre reformave me përgjindje. Mund të themi kështu se të gjitha shkollat yridike, katër që janë, donë shafite, malikite, hanefite, para, me rënditja historike, hambelite, këto katër shkolla, kam përcil në përlibet e tyre, formën e namazit. Në 90% të rastave janë unike, janë unike, ma di janë unike në ato që është thërpsore për namazin. Në qofë se njëri hu e lenë rukun, qëllimisht, të këtë gjitha me dhejbet prishet namazin, në këtë skollë llojshmëri, në kohën e namaz, me thonë në forma namaz me ruku dhe forma namazit pa ruku, Paruku, forma, namazit forma namaz me nisjejdë, forma ah, namaz pa nisjejdë, forma namazit për shembë drejkës, katër çotë dhe sa i falën, forma namaz me tri çotë, kjo forma skollë llojshmëri nuk ka këtim unik. Llojshmëria prek atë drejt për qishin, më shumë ngjërat më pak se atë për qish. Dhe kjo llojshmëri është pasuri do guxoj të të shndruhet në urrëti e mos muslimanëve. Musliman, musliman thamë në është 1230 vjet e kanë kultivuar kët lloj lëshmërie dhe asnjëherë nuk ka qenë burim i konflikte, pse duhet, duhet të jetë sot? Ne duhet ta aktivizojmë atë që është unik në namazin ton dhe aty të fokusohemi. Dhe nëse sa jesh në rregull, reflektime të tjera praktike të natyrës vullnetare, edhe po të praktikiset, nuk prish namazin, nuk duhet të jenë këtu ato që futin urrejtëmes mes, mes muslimanëve. Atë ngjanë lëshmëria, lëshmëria që transmetohet për shembull aty Duhet mirret se si kolorrit pa çorrë. Patyshim. Po. Pa. Patyshim. Ka se kushtet muslimanët kanë kuptuar, ne nuk duhet të ndohemi nga karavani shumë shekullor që muslimanët kanë në të. Është vërtet. Ne ne ne, ne a, a po pretendojmë ne për shembull se ne po ndjekim traditën tonë. Po ndjekim të parat tonë. Po ndjekim të parat tonë. Ton. Në kushtet e njohur, nëse mohim historinë e islamit, nimi e 400 vjeçare. Në periudha shumë të shkurtë kohore. Në periudha shumë të shkurtë kohore dhe në vende shumë të kufizuara të lokalizuara shumë kanë ndodhur disa incidente të kësa në atyre. Për lyshë, në pjesën e rëndëmues të të të të të të të vendave, në në në në në për gjatë shekujve të të shumë të muslimanët këtu është pranuar me me me me, me gjoks të hapur dhe me zemër gjerësi të plot as kurse ka pengu. Madjesht kemi këtn e haxhit. Katkolorit të këto reforma. Ëvërtet. Imami fallet në, në disa aspekte pa këmbëndryshe. Ço sa tash, më që, po kësprih punë. Duhet të kem fare pranë njëri tjetrit edhe tolerancë. Ashtu. Andaj ende janë disa mospajtime që nuk duhet smadhuar ato. Që njerëzit vijnë të sërmohen. Shikom muslimanët nuk janë unik, nuk kanë pajtimit. Namazën e kanë ndryshe, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtet, vërtetë neimi të pajtimit. Neimi unik. Nëse nëse nëse ne dëshëm ta masim unitetin ton dhe mospajtimet tona, apo me unitetin dhe mospajtimet e të tjerëve Atëherë këto Islami është dhe musliman janë njerëzit më unik nga gjitha fetëra. Apo na, na ndoshta nuk jemi unik, a duhet vendosur të duart këtu apo këtu, më po jemi unik se kujt që ti vendosesh namazën rregull. Apo ndërsoni nuk kemi probleme për shembull se cilë libra është më i saktë? Ti ke mi katë libra të shenjta për shembull, ne kemi cili një. Drejtime, po, se po. si muslimani me drejtëmeta që ka lezon patjetin Kur'an që lezon tetë vëlla. A deklaro na na, na prëmoj unitet. Por fatke që çesht nga njerë moslimanët sulmohen solt, dhe ndien me komplekse drejësult, dhe automatikisht i pranojnë ato sulma, dhe nevojë që të reflektojnë me kënaqi. Se populli i të mburë se ka pasuri, automatikisht tkurren në një kënd dhe mundojnë të mbrojnë dhe të arsytojnë me arsyje që nuk janë jo kimi bash askutia ja jepet. A ndaj nuk ka mospaitim teknik, lë kuptimën e tëورك. Mospaitimi vjen atëherë kur ne nuk dimë të menaxhojmë këtë pasuri të shkollave juridike që na e kanë dhënë të ardhshëm. Po, atë ku ne nuk dimë më të menaxhojmë kët. Dhe diçka që është shumë e vogël, diçka që është e natyrës sekondare apo natyrë vullnetare, ne e vendosim në vend të besimit, atë atë po dyshim konflikt është i gatshëm dhe mos pajtimi është i gatshëm. Po ndryshe, po i shum të menaxhim të urrë, të matur, të dim të të menaxhojmë me këto kolorite që kanë pasuruar gjatë shekujve muslimanët atër pa dëshim do tjetë normale për neve, si kur që si ishte normale për vetë, djetarët në kënë kur kanë folë për të punë. Për këta syje, nuk ka forma të namazet për i gamirët, nuk ka forma të shumëta. Një forma është të ti. Por ka disa ndryshime, disa lëvitet të saktuara, që djetarët janë qasur nga këndet e ndryshme, varsish kush me cilë argument ka, ka disponuar. Dhe ka disa djetarët që ju ka një argument që tjetët nuk e ka ardh dhe ai e ka pasuruar formën e tij me një ai hadith, çka tetë skapotuni ta pasuron se i ka munguar hadithi. Dhe kjo është normale. Të gjithë dhjetor këtë e pranojnë, nuk është këtë që ka çuditshme. Jo, të gjithë dhjetorat i kanë ditë këtë hadithët. Jo, të gjithë i kanë ditë. Gjithmonë kanë qenë e kërkim të tyre. Patysh. Andaj edhe po domosht nuk duhet bër panika me këtë çështje. Nuk duhet zmadhuar se muslimanët janë të mospajtimit, janë të përçor ashtu. Të përçorim atë, po nëse ne dëshëtimi kështu mirë po forma në mazit, koloriti i përcjellur nga shkullat yridike, që se menagjohet si duhet, në veqen një nga në hajgjalarve, duke sensibilizuar opinion dhe gjematën, se këtu e në regu nuk prish punë, nuk ka pik më spajtimi, nuk, nuk ka vend as pak për përcarje e as për konflikt, e as për gjera tira që fatkecis nga dire në dëgjëm se se ndodhën. Mirataj ju shpërbleft, ndërkohë para shkputjes që do të bëjmë, i përgjigjemi edhe kësaj pyetjeje për të përmbyllur, do të tha ashtu, pjesën e parë të këtij misioni. Na shkruan Artmiri, i cili u bën këtë pyetje. Thotë, kam dëgjuar që femrat uh, uh, duhet të shtyhen namazin e Acis, për shkak që është të preferuar. Është kjo e vërtetë apo jo? Ja? Namazi i Acis, sikurse është një namaz, doon e ka fillimin e kohës së tij kur thën dhe ka mbarimin e tij. Shumica e namazave duhet të falnë në kohën e tyre. Kur them në kohën e tyre, kam përshem fillimin e kohës. Po. Fillimin e kohës. Xhanamad është më i mirë në fillimin e tij. Përvecja tis. Përvecja tis, përkëna është... nuk nënkupton në të xhenia dallimet këta. Po, po jo... duhet. Pa se pyetja lidhet në me. Nëse namazja në tis është më i mirë në kohën e vet, nëse falet me xhamat. Po, duhet më falë më po, një të falë me xhamat. Po njëriut i ka ikë xhamati. Pra çka do të, të, të, të, të shkapot më sipër? Atë është më mirë që të shtyhet pak. Për jo të nëzirën nga koha. Përshamë në qëse koha e qitë në ora nëndë, s'kam pasë mundësi të shkaj të falem në gjemi me gjemate. Nuk ka ikë gjemate. Kam qenë në udhë temë, kam qenë me largë, s'kam arritë në gjemim, kam, kam arshuje fetare që s'kam pasë mundësi të shkaj, dhe kam marrë të shpia. Në, në, në, në ora nëndë. A të rithemi këti, në qëse ke mundësi nuk dëzën gjume, nuk je e lodhër, nuk je frikët i këna mazi ka sa t'era dhe është pjesa pak më e shtyrë e natës ku është më mirë të falësh. Dhe kjo të garanton se do të biesh më abdes më falë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka so kanë thënë me qëllim e ka vonuar në Moznacs, sa shikon në transmetimin e Buhariut se sahabët ikanë zënju në xhami duke pritur dalin e pejgamberit otom të falësin. Pastaj një ditë katade ka thënë, "Po mos kisha frikë se do ta rënoja ummetin tim, do të detyroja të falënin atë falësin në këndin e fundit." Por mirë, po kjo e thash në kupton, atë kur njeriu është i sigurt se nuk do të angazhohet, nuk do të azhgjumi, nuk. Atërmë më mirë. Inkathras për shën për famnat, pasi që ato janë në shtëpi, dhe nuk e kanë obligim të dalin të falin në xhami me xhamat, atë portu është më preferuar kohaja tisë, është thjesht pak më vonë, para se ka, ka shtyrë i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Po nëse kanë frikë se ka muzikë të azhgjumi të lodhen, të angazhojnë më ndë një pun të saktuar, atër më mirë është të falë në kone vetë, ka se kjo është që është me e sigurta. Po, Allah ju shpërblef, hoqë, ne e keme dhe disa përve tje, po të por, padishim, do të rikëthejme në pjesën e dytë për të i ledzuar, e sigurisht për të marë përgjigjën nga ju. Allah ju shpërblef e, të njëherë, rikëthejme pas pak.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 Sëremu Alikum të ndëruar të lishikuesëri, këthejemi këtu për të vazhduar pjesën e 2 të emisionit duke kërkuar përgjigje, si që edhe keni kuptuar gjatë shoqërimit me ne, me ne në studio, pra është Hoxha Joni ndëruar Renis Rama, i cili është duke ju dhe në përgjigje në pyetjet që ju i keni adresuar në postën tonë elektronike. Hox pyetja e radhës për pjesën e 2 të këti emisioni është kjo nga artë miri në faktë, në ka shkryuajtur në qovët se Allah i ka cektuar, thot, riskon pra furnizim qdo njeriu, para se që me qenë, thot, në barku në nënës, apo, si që e di, unë, thot, njerëzit nuk vdesin nga uria përshka këtë riskot, thot, atëher, pse në shumë vendet të botës ka fëmi që vdesin nga uria, cila është përgjithë hajuaj? Kjo pytje borën nga problemi e, i mos kuptimit të drejt të pozicioneve çfarë kupton kë? Kur përmendni pozicionet, një shtarrim kërkojmë. Po, po, për këtë sjellim. Pozicionin e krijuesit e krijesat. Kur flasim për atë që është e shkruar, kur flasim për atë që është e caktuar, kur flasim për atë që është e kufizuar apo ne flasim nga kënd i yon, kat zot e ka bër. Apo, na nuk di çfarë ka bëraj. Andaj ai e ka bër atë që i takon taboj. Ai është i gjithdijshëm. Ai bën çfarë don, ai krijon çka don, a do e çka don çka don. Ajo është e tij. Ndërsa nga këndi i onun, apo në këndi i onun nuk është sikojm, a është e kufizuar saht, nuk është ky puna jona. E jona çka është është të na përpiqemi. Dhe çdo kush e kryen punën e tij. Problemi është kur njerëzit në vend që të mirë me angazhimin me punën me me atë që i ka urnuar Allahu. Sikurse thotë Allahu asajher në Kur'an të të kaptin e Jumas është të gjatë gjumak, kur e ndaluar të punojë gjatë kohës së xjumës kur fala xjumaja vetëm jo ditën e xjumës. Po sa as du ku fal namaz xjumos është haram e punu. Pas, pas, sajtët, o djeti sala, fën të punojë. Allah pas pasoj thotë: "O idha ku dietis sala fa intajru fi al-ard wabtaqu min fadli Allah." Kur të përfundojnë namazi, shpërndajnë në tokë dhe kërkoni nga begatit Allahut. Nuk po të rrini. A kriku namazin, përfundoi ibadeti, tash vazhdoni edhe kërkone. E joti është orbi Allahut më kërku pas sunin. E joti është më punojë A po, nuk është e joti që të rreshë dhe të thosh, ma ka caktuar Allah, nga se caktimi nuk është i joti, është i tetërkuina. Ai e ka bërë të veten, ti e bën tëndën. Prandaj në momentin kur përzihen kompetencat dhe përzihen pozicionet, apo atër vjen dikësh kuptimi. Për francezë, gazetarët nuk e mund të kuptojmë, nëse tentojmë të shikojmë nga këndi i Allahut. S'mund më kuptojse, janë shumë të cakt. E çush ka mundësia i me dit këç ka bëjon apo. Po çush ka mundsi domon është problematike për mendjen tonë të ngushtë. Jo për Allahun që gjithdikshm, sosh kjo, absolutisht nuk ka problem. Ne për shembull jemi të varur nga koha dhe vendi. Apo, unë jam tash këtu para teje dhe ti je tash para meje. Dhe kemi të pamundshme të jemi dikon tjetër. Apo, për shkuar dikon tjetër duhet të ndryojmë këtë vend. Jemi të varur nga vendi. Edhe jemi të varur nga koha. Unë këtu tash duke kalu kur me ty, ose pamundshme të kaloj diku tjetër, sepse jam i varur për kësaj koha. Mi pa ashtë Allah i më varën për kose për bandit, asese? asese nuk ashtë. Prandaj është e pa mund shme që ne të mundojme, apo të kuptojmë nga një kënd që një absolutisht nuk takohim me të askon. Askon nuk takohim me të. Prandaj ti shikoj pundet uja. Allahu gjellewara pëse e ka caktu, pëse e ka caktu Allahu azo gjell, uh, ushqimin e pijen e rësën dikut e ka bërkën nga djeti, nga se e din. Si ka ndodhë kja, a e din. Ësht puna e tij. Çka është puna ime? Puna ime është që të kërkoj vetë punën. Dhe, dhe onë mirë më haçvan të takon mua. Nuk mirë më haç ka nuk më takon mua. Kjo është e para që duhet ta dim te kuptimi i kësaj çështje. E dyta, pse vdesin Gauri? Nuk duhet pyetur se ai a thua Allahu shukashu mngëryojë, oksë. Por duhet pyetur veten tonë çfarë kanë bën njerëzimi për, për për të bërë që ta mos vdeset. Ga se moshetemi, me, kësaj kjo është mentalitet i i politizëve i zitur, i duitarve kur i kanë nxitur i dërguari sallallahu alaihi wasallam njerëz të japin dihonin mes vetes mos e lejoni që njeriu të vdesë nga uria ndërsa ju i keni depozte stërmbushura pse të ndodh kjo sa tonela grur derdhën në det vetëm që mos t'bihet çmimi i ti, tij ndërsa sa njerëz vdesin për një kokër të këtij gruri atë duhet nga ky kënd sikojmë na pse vdesin njerëz jo pse ka caktuar Allah këtapo nuk ka caktuar Kasë Allah është në gjithë mësirëshëm, mirë po, i ka spërruar njerëzit me varfri dhe i ka spërruar me pasëri. Të pasërit, i ka spërruar me të varfërit. A po? Pa, i ka përbalu. Ta e, unë i komë dhe një uve, që i këjtë si po bëni me këta. Dhe të varfërit, i ka spërruar me të pasërit. Që të shprejnë kënë atësinë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e në të imu, men le u jeshe allahu atë amah, atë japëm me hangër di kujtë, që po deshi allahu e ushqen, atë të thënin kështu, allahu i ka lënë me vdikurije, zotë e u ka bu këtë, ta është ato që zotë e ka lënë me vdikurije, unë mu uqunë me i dhona, kjo është mentalitet i idhujtarve, kjo është mentalitet i njere që nuk besojnë allahu në madhënuar, nëso mentaliteti unë si besimtar, koncepti unë për balë, Se duhet të ndihmë ne përdisi pse ai po vdes. E jo ta shikojmë nga këndi se au ka caktuar Allahu të vdes në apo jo. Ngase po caktoi Allahu i mënduar, kush e merr një pyetje Allahu për kët? As kush. Ai vepron çka don. Po nëse ne nuk u ndihmojmë, ka kush që merr neve një pyetje. Atë na duhet të atë të na lirojnë nga përzija para Allahu Azh-Haj. E mos të mirë ma që Zoti xhallahu ala e vepron gasa Allahu xhallahu ala thot. La yusaelu amma yafal ja wa hum yusaelun ai nuk pytet per a çfar bën e ata pyeten ai nuk pytet per a çfar bën do sa ata pyeten prandaj allah o xhelal xelalhu nëse uh, vdes dikush ngauria kjo është risku i zotit që zoti xhelalhu kaçi kallanti me tu dhe nuk e kontestojm kët pun e vërtet dhe këtu kohësi të më dha disa nga tu ne i zbulojm e shum të tiranë nuk i dim me të mangat. Me të mangat. Mirpo ajo çka duhet ta kuptojmë është se çfarë do t'i themi ne Allahut të mallnuar. Kjo është ajo çfarë do të na bëni. Çfarë do t'i themi ne Allahut të mallnuar për fëmijën që kemi pas afër e ka pas të ftoft Xhadimit e nuk e ja kemi thënë një më të du ton xhet. A do t'i themi Allahut o Zot, ti nuk e ke burreska? A do të kemi guzim kështu të komunikojmë me Allahun që akuzën që kemi mbart në qoftë ne Allahut, a është e pamundshme? Ashtu qenëht gjapun. Prandaj ti mos shikon nga ana e Allahut, o xhel. Allahu xhel ka dhën ty për të dhën ti atij. Apo kjo është asha që do të pyetësh ti para par Zotit të mëndosur. Prandaj unë mendoj që duhet çdo njeriu që i ka dhën Zoti i mëndosur, apo të shikon nga ky kënd. Dhe po e kuptuan njerëz drejt. Wallahi po e kuptuan njerëz drejt konceptin e islamit për dhënien. Atëra fukarat do të shndrohen në dhëdhënës. Mos thash më, më pasanikë. Unë jam i bidër, po të kuptuan njerëzit drejt, konceptin e islamit për dërvëndjen, për bujarin, për lemoshën, të varë fritë dëtipnin, mështas për të pasrit. Me për kërë këtë koncept, prishët, lekundet, rënohët, ata njerëz e gjojnë njërësotimin, zotë ja ka qëkru qështë. Të për përti një zotën këtë punë? Allahu nësë qëfë se Allahu a ka qëkruar këtë, Ajo është punetina. Dhe aty takon aty ta banqet. Mirpon çofta ti e ka shuar Allah me kun i varfër. At ka ndalu ti Allahu Azza me më dhon aty. Skandalu, at ka atnal, po u bësh dorën gjap të shtangë dora, s'bën më dhon, a kanë dhonën në kë? Kur vallaj. Përkundazi, ç'problem po për i dha ata. Në çdo kush po nevojë duhet ta kupton këtë çështje nga këndi ç'ai. Pa, dalën tek shumë fishë ç'e that në përgjigje në atë. Po, po në fillim kërtë është shumë fishë. A ne po të është Allah po të është caktimi i Allah të imponim njerëzve. Nuk do të sfurbloem të. Me von, pse? Sepse do të ishte një konflikt, unë kam caktuar që ti varfën e ti priniman, denan Allahu Aziz. Po të është ky ky mentalitet i, i, i, i prezant. Është po Allah jeno atë aspër nuk i jap për me të sfurbliu ti ku ti jap mëshirë. Po. Edhe ti vllazërosh me të. Shikon urtësia e varf e varfëris. Ever that. Kur si, edhe njerëz duhen me zveti, edhe njerëz Efisni kroi shpirtet hyne, e pastrojn pasurin e hyne, e ngrihën vetë në shkollën e bujarëve të Debashmë, dhe në anën tjetër vjazroan duan mes vete dhe në fund fundit e fitojnë shpëlimin e Allahut Azh. Ose edhe në sikurtishm të pasur të gjithë kanë përshtypje se nuk do dinim ti kthenim në mënyrën se si Allah din. Prandaj Padushim. janë këndëruar ata që nuk kanë mundësi ti ktheni dikujt një të mirë do thoya për shkak se Zoti e kthen në mënyrën siç ai. Po dishim. Po dishim. Për këtë arsye po them dallimi Islamin nuk synon të balazon njerëzit. Që të pomojmë mi mbi çdo gjë komunizmi, gjithë kanë një, gjithë kanë një. Pse ka thënë këtë teori, e pa praktikuar asnjëherë, utopi. E pa e pa praktikuar kurrë njëherë ata. Asnjëherë. Yeah. Islami nuk sën ti bën njerëz të, të barabartë në në nivelin ekonomik. Gjithë ata kanë një rrog, jo jo jo. Te Islami pranohet me pas dikush 1 milion euro dhe dikush me pas 20 euro. Pranohet kjo. Do të thotë se të gjithë u ka dhën shans e barabartë përfitu. Këshmëranj o a ka dhenë shansë e barabartë për fitu, atërë, pëse këtë ka fitu më atë e vërkjumë, apo, kjo është e pranushme, nga se është realitet i pashmangëshme njerëzve. Mirë po, si e ka regullu këtë dëllim, e ka obligu këtë që i ka parët, apo, që t'ja njerë në vjetë minimum i 2.5 nga pasurija t'i zeqatin këti të varflit. Me 2.5 mi aftë të një njeri me e tu. Nuk vëzës asë nga uria. E te lëmuşave të sadakave po i dhënë ti Allahu takon këtuhata kthen shumë feshë. Vazhdimisht, doon sigurisht të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, eh uh, kush ia kush ia një fesh, Allah e shpërblen me 10 deri në 700 feshë. Don ki mund të citë vëllezërum lavdim me i dhon 1 euro dhe nëse është 100% i sinqertë ky një euro, tek Allahu është e shkruar se ja këdhon funë 700. Do shvolas 90, që tek Allahu unë pe paguaj për 700. Tipse ke po. Atëra a hum? Po sup, ul menaxhi do të qarëni ta djojë një fukare, unë pe një më kthi, unë pe një më kthi. Përkuptuan edhe konceptin e pasionist dhe konceptin e dhënjes në Islam dhe konceptin e përgjithësisë që ta ken tek Allahu, tek Allahu i mënuar onërai çka koncepti është lançuar tani nëpërmjet këtij emisioni. Zoti na bëf pëthyre të gjithëve. Amin inshallah. Ndërkohë një pyetje tjetër është e natyrës tjetër, por do e lexojmë. Thotë ta konsiderohet shirka luajtja në bastore dhe këtë kanë për qëllim pasi shumë prej atyre që luajnë në bastore edhe prognozojnë se filan loja do të fitojë ose filan ekipit do të triumfojë, do të shënon kaç gola apo gjëra të tilla. Mund të konsiderohet kjo përveç që është haram kjo lojë padyshim, a mund të konsiderohet shirka? të luhet në bastore, në bastor është haram. Është pej komorës, bigjozëve të ndalua në Islam dhe çdo gjë që fituhet aty është haram. Çdo që hahet pasaj pse është haram. Ekstrem. Dhe nuk është shirq, ngjashë shirku shirk, shirk, ka të bëjë me diçtjetër. Njerëzit kur prognozojnë se kur do të fiton, nuk e bëjnë në kuptimin e, e, e pretendimit se e njohin të ardhmen. Jo, po ata investojnë se po doli kështu do të fitoj. Është vërtet. Jo se ata thonë do të, të ndodh kështu 100%. Se po ndadde Pa ndodhë të ata, pa, shim, pa të adini se si të ndodhë, da të vitani ndryshë ata. Andaj nuk është e natyre se shirkot, por është e natyre se haramit. Nësa njërësën, haram, fatkecështë sot njërësën të muhon me thjersin më të madhe e te i kajlojnë fjollinë haram. Të me thjersin më të madhe i qënë të shëpinë të thmjënë të ti haram, është të në gjipënë të ti haram, e kështë të më ratë. Unë e kësha me thon punë e haramit. Në që përse tëtë një kuretar, një mret, tëtë një mret, i kini të gjithat e mirat, nuk do të këni përkorqë. Mirë po është ndaluar të bëni këtë, edhe këtë, edhe këtë. E këmto? Eh, Mreti po, kuretari. Dhe po e bënit këtë, po shkellet në këtë vitë kuqë, që fa do të ndodhë? Atërë, Së ardhë këndo një kërkes për shtetit nuk do të përvot. Do të privosh vetën tëndën nga benefitit e përfituar nga shtetit. E shtetit shpesherja benefitit, poplit. A do të prekët në ndëkush këtu? Për shambull, po prekën këtë pik, s'ka pasapart. S'ka dhe të nëftim, s'ka ndima sociale. Benefitit në dërme që e s'ka, përqi, s'ka. Të gjithë, thë përfitimen nga shtetit do t'i humbësh. Po deshën me qilë dyqanë nuk tjepim leje. Po deshën me, me, me, me marë lejen për, për automitin, s'ka leje. Po të përbëshën nga të gjithë të drejtër e qëtëtarit. Pse? Pse kje shkire ati ku nuk duhet. A do të shkire njës në njërë? Yes. Kur? Hedhe pse ato që e kanë humër është e përkashmë. E kanë humër nga një kërëtari qëli kamë nëzimi e vdekaj. Apo? Pas i vjeni tjetër dhe i falë të gjithë. Dhe përfituar. Me gjithë këtë mundësi, njëzë përsi nuk dhe skilin. Po në që fësë Allahu i thot njerëzve, mësë prektin haram, mësë hanë i haram, mësë bastori, mësë bëni haram, se po e prektë haramin, më byllët dera e komunikimit të juaj me mu, s'ka dhe një mu, nuk ka përdiqe lutjesh mu, nuk ka mu. Atere, më shirë mu, atërë, qëfar dhe me bu njëri? Kështë të mërshme, të humbësh për krasin më të madhë Kështë e bënë këtë punë? Wallahi vëqë, ajtë që është i një randë, që në këtë dinë këtë punë. A dinë që kur lunë në bastore, lunë bastore, të ke po haram. Ke po haram. Dhe nesër me në të smuërë fëmija. O oh, Allah, shëraje, mbyllë të është. është mbyllë, e ke humë privilegjin e kërkimit e doasë. Ose ti vleshtë medikamente me, me, par me para haram? A tëre qëfar, thotë në pegamberi s.a.sallem Kado nuk them, donc filmet ka nuk them, donc dua jë luftëtarit pranohet më shpesh se duajë vendaset. Me këtu, çelësi që i ka punuar kataliz bejë, ka dorë zgance, kjo njeri ka plocuar të gjitha kushtet për të plocuar lutja. Ka qenë një lufttar i përgrozur, në sa më i shkretë asnjëri Allahu xhellahu te lloja më shumë ndihmën. I lodhur, i uritur. Doni ingrat, i nevojshëm, skaj shmëresh për zotëti. Si. I ngri duar nga qilli. Ya ja Rabbi. O zot, jam një mamë. O Allah, jam, jepëm jep më hongër. Ka me të këqë. Thotë pegamërësëm. O me lëbësuhu haram. Tesha që ka vejë që ka haram. O me shrebuhu haram. Ujnë që ka pi. Langën që ka pi haram. O me të amuhu haram. U shimin që ka ngërën haram. Enna ju së të gjabu lëhu. Prej kam jo arë përgjigja. Po katë fut të e përgjigja. Prej këto dherin fund, ti i blokë vjen për të djemësimi raskokat futet e ke mbyllur veten tënde me haram dhe ke penguar me duart e tua që diri të depërton deri tek ty për djegjet e sande po antaj sonjer sonjerë lutë Allahun po Allah që sa pelus Allahu jelle wala ka premtuar se do të përgjigjet po u vonua përgjigja shiko na çfarë ti ke bën lund bastore jemër ja mallin e këtij mashtrokët, këna mbush spiet me kamata me me me me me me kredite të ndryshme, apo kemi mbush kët, kemi bër kët, pastaj themi kush ndihma zotit. Pastaj themi pse të ndoq tija? Ka u bërë çhetë. S'u çudet? Mos u çudet, ngase ne kemi refuzuar të mirën e Allahut asgjë. Me duar tona. Duke pranuar atë që është e ndaluar. Pra këtë ashyë kur formula fjolla haram un kam dëshirë nga të gjithë ta marrin pak më shumë rrezik të punën. Madje, ta marrimsi kështimin më serioz ndonjë anë të ton. Nga se wallahi nuk është kush që më të kërcnu, kush do komë kët bot. Ne krasim me kërcimin e Allahut xhela xhela u. Ai po të kërcnoi, do kendim me cusmo, do ke përkrasmo, kjo është më e keqe. Prandaj lutja mbastore është haram i madh që minimumi tash që mund të ndot është lutjet e tua drejt Allahut nuk pranohen pa u penduar sinqerisht te Allahu xhela. Pa hig 2 her për kësaj punë të dytë. E mostosen pastaj pa dënimet e tjera që vijnë këtë botë, e mostosen pastaj pa dënimet e shumta që vijnë në botën tjetër, Allahu na ruaj për të. Amin inshallah. Allah ju shpërblet për përgjigjen. Është një pyetje nga një trishkogës tjetër. Ka shkruar këtë pyetje, thotë ta lejohet, nëse lëna monet dikush nga familjarët, t'ia rregullojmë, thotë varrin ashtu siç është bërë shprehi, të ndërtojmë la pidarën në forma të ndryshme, e, është kjo e lejuar apo jo? E moneti që e lënë i vdekur i duhet të respektohet? nga s'është një bosh mbi supet ona. Përveçse me një rast, kur ajë manet B&D maçi është ndaluar fatalesht. Në këtë rast. Ky është rregull. Në këtë rast përgjigjja është e qartë, do të thotë se ngritja e lapidareve, rregullimi i varrezave, shpenzimi i parave të ndryshme në ndërtimin e varrezave është e ndaluar fatalesht. Pse është ndaluar? Për dy aspekte. E para, se është që do të kuptojmë se historia është logjik, është i arsyeshëm. Do të thotë, është ndaluar për shkak se nuk i bën dobitë të vdekurit do dhëtë në qësëna i endërëtujmë me are, komplet, komplet are, i pasër, i endërëtujmë, rrështë, a është kjo një lehëcim për të vdekurën, a pështër është pakë, pre are, ma sëmë ka mërmeri, pre are, nga diamantim i endresi, a pështështë kërë falesim për të në kështë, për të dhe së, kjo është e para, pëse ishtëm i ka ndalu, për të dhe së nuk i përndëbi, Atër e dyta vija automatikin shpreje, është ndaluar të hudhet pasurija pashtë, pa kur fërdo bije. Atër dy kush më thot mu, o oh, hoqë, e zjidhje pra, po kom qefë mi bodi qka. Zjidhje, ndih moj fu karebe në emër të ti, të të gëzotaj. Ka onë hadithë përgambelë sërë Allahu a.s. Se i vdekurin ngritit e ka lau gjellewala, i letohet dënimin që fse ka dënem, shperblejët e ka lau gjellewala dha i qëdit dhe ta është shëmë të punu kur atë që luan dikën mbrapshtaj që po lutet për ty, që po jap sadhak për ty e po vjen ajo të të japë. Ti ai gëzohet zëta ora betuya, ti jap dhënë për të fukarës, ai gëzohet, vallahi po pa të mundsi, tashor disa sekonda të vdekur në si gëzohet, krejt çka kin jap do të japë e fukarave për të japur. Nuk i bën dobile pidari, nuk kemi kundër na pidarve diçka që për sajt mu po të mbingojnë, pse mbojnë mu konkurrencë, kemuni firmë caktuar, absolutisht. Absolutisht skuaj me kët punë. Un të dëshiron jo të ruaj parat njerëzve, jo t'u harxhiti. Në vërtetë. And për këtë arsye dobi dobin apo dobim dobi apo doim. Sa të pomu kuruzëm bengan nuk pe ndrej kët labiton shpejtam. Mëm pengu. Asuk punuar po nën drejtorin që sponsoron atë. Çmush po, po bengan kurrë personalisht. Ma problemi është se ti po harxhon parat poshtë, edhe kimu denu për këtë te Allahu, edhe un skom çme të pakadënosh, edhe edhe i, i, i, i, i, i vdei kurrit nuk shpërblet. Është kjo pa shef ajmu prrimu nga shpëlimi kur ti kimundsimini muaft. Për ndajnë, pëse e bënë këtë punë? Adami në një muë, rëgullaj e vorinë mirë, dhejën, që dhjetë që e vërmës skelët, dhe ka që nuk ka nevoj të këtë rrëthojat e betonit, të, të këtë lebiturit, nuk ka nevoj. Ma dhe është ndaluar. Ato para që i kënda për tërë këtë, në dimonit e varfërëj. Në dimonit e varfërëj, në dimonit e jetimi. Dhe lutë Allahë në azogjel që t është një kontrat, një marveshje, e mrekulushme, një, një, një trekti, e sukseshme dirin skaj, që ti e bënë më Allahun Azugjell, që nga këtë trekti përfiton i përfitoni vdekurit. Pra dhe nuk ka dobi për kësaj, dhe në këtër është e manet nuk realizohet, por, jo por si vdikurit, e manet... Por edhe e gjithë fakirë. Këtë i gjallë, pa dyshëm, pa dyshëm. Andë në këtër është e manet nuk realizohet, por paroc që na paos me di diku para to, ja çem dikun kush më mirë. Edhe ai thot kur takuam me tanë ditën gjykimit, ai thot Allah u shpërbletu s'm kengu. Po e ke bëra ç'është më mira. Në vërtetë. Hoje, kjo ishte përgjigja fundit, do thoja, ne kem edhe disa pyetje, por për shkak të kës, nuk arrim të lexojmë për këtë emision. Sigurisht lëm takimin për emisionin e radhës, padyshim për të marrë përgjigje në mos nga unë, nga ndë, nga ndonjë hoç tjetër. Mëemër të televizivozëm, lejon ti u falim dora Allah i Allahu u shpërblet që ishit prezant. Ju falim derit shumë. Allahu shpërlejt edhe juve, dhe shpesoj që përmes përgjigjeve kemi arri që të pasorojmë shikua se tanë ma që ju ne vitet për uthimin e tynë dhe të Allahu të manuar. Pa dushim, në pasuruat me dhije, por edhe në ndëruat me prezent. Allah e shulieft. Të ndëruar të lishëguës, gjithashtu edhe ju në ndëruat me vëmendjën duaj gjatë këti emisioni sa ushoqruat me ne. Në ndëruat gjithashtu edhe me pyetit që i dërguat Mos Aronit në dërgonin e postën tërnë elektronike. Lem takim për javën që të dvjen. Dere atër bashkë, miru pafshim, ju lene për kujteset, Allahu të selamu alaikum.